morgen og velkommen til Jørgen Vester Det er torsdag den 22. december, og denne morgen starter vi hos Danske Bank, hvor vi har spurgt deres investeringsstrateg hvordan han vil placere 100.000 kroner lige nu. Så skal vi forbi 5%-lånet, der fortsat er det toneangivende lån, i hvert fald for nu. Og vi slutter af med to ledende medlemmer fra FTX, der har så cancer skyldige i svindel. Du lytter til Jørgen Vester mit navn er Laura Nørkær Seligman. Hvordan vil du placere 100.000 kroner lige nu? Det spørgsmål har Jørgen Vester stillet Danske Banks senior investeringsstrateg Lars Storgård Andersen. Det har han et bud på, dog med forbeholdet af, at han ikke synes, at man skal smide alle sine penge i aktiemarkedet lige nu. Men hvis han absolut skulle fordele sine penge i markedet, vil han gøre således. Han vil i første omgang gå ind i markedet med 50.000 kroner, der placeres i få udvalgte sektorer. Ud af de første 50.000 kroner vil Danske Bankstrategen placere 35.000 i tre meget defensive sektorer. Det vil sige tre områder i aktiemarkedet, hvor selskaberne kendes på, at de har en stabil vækst i indtjeningen, et højt afkast af egenkapitalen og en lav finansiel gearing. Han vil fordele de 35.000 således. 13.000 i medicinalsektoren, 13.000 kroner i stabil forbrug og 9.000 kroner i forsyningssektoren. De andre 50.000 kroner, som ikke skulle placeres i udvalgte sektorer, vil han sætte i verdensmarkedet, altså en aktiefond der fokuserer på globale aktier. Lars Skovdro Andersen siger til Youinvestor. Hvis jeg fik en pistol for panden, skulle og skulle placere de sidste 50.000 kroner, vil jeg placere dem i en global aktiefond. Men jeg vil foretrække at gøre noget andet. Hvad han ville foretrække at gøre, og hvor han vil placere resten af sine hypotetiske 100.000 kroner, kan du læse på jøvinvestor.dk. 5%-lånet er fortsat det toneangivende lån, men det begynder så småt at ændre sig. Det skyldes, at boligrenterne fortsat, fortsætter med at stige... Især tirsdagens rentestigning fra den japanske centralbank har været en katalysator for det. Op ad onsdagen holdt 5% lånet dog fast i tronen som det toneangivende lån hos Realkredit Danmark. Det kan man læse hos Berlinske. Det 30-årige afdragsfrie lån til 6% holdt nemlig en kurs lige omkring 100 og blev dermed ikke åbnet. Et lån skal nemlig have en lukket kurs under 100 for at blive tilbudt til kunderne. Cheføkonom Christian Hillisø Heining... I i Danmark vil dog ikke afvise, at lånet kan få et kombat en af de kommende dage. Han forklarer til Berlindske. Ser vi på det 30-årige afdragsfrie 5%-lån, holder det en kurs i omegnen af 97,65. Og det vil vi fortsat anbefale, fordi kursen er ganske fornuftigt. Det er billigere over tid end det tilsvarende 6%-lån, og, og der er bedre likviditet i obligationen. Onsdag kunne Jørgen Vester berette, at 6%-lånet var tilbage på hylderne hos Jyske Realkredit. Her der dog tale om det 30-årige 6%-lån med 10 års afdragsfrihed. Så er der også nyt i den spektakulære sag om kryptobørsen FTX. To ledende medlemmer tilknyttet den konkursramte kryptobørs har nemlig at kende så skyldige i flere af anklagepunkterne imod dem. Det er en historie fra CNN. Der er tale om Gary Wayne, der er medstifter af FTX, og Caroline Ellison, der er sad som direktør for hedgefonden Alameda Research. Alameda Research er stifter og topchef i FTX, Sam Bankman-Frieds krypto-hedgefond. De har kendt så skyldige i flere tilfælde af sammensvævelser og bedrageri i den store svindelsag, der fik kryptobørsen til at kollapse sempayment man fried hævder selv at han ikke vidste af svindel nummer det var alle de nyheder jeg havde til dig i dag husk at abonnere på morgennyheder der hvor du lytter til podcast så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder fra morgenstunden du kan som altid følge nyhederne på jyonvestepunkt.dk i løbet af dagen og høre med på millionærklubben som vanligt kl. 906 tak fordi du lyttede med